Себрај мадрахи, ахмаду рахиматуллахи ва салату ва салам алейхи и салам алаихи фил анбијаиси илмама. Зајсте сваха захва припада озу شمال отоварето ва таанетего мир спонастама, врен госа на енго мухамеду саллаллаху алейхи ва салам. А енго частно među svoje braće u islamu iman. i iman. Isto tako, vrlo mi je drago što vidim ljude koji pokušavaju da obožavaju Allah ta vajra pa da kažemo čak i u ovoj zemlji, u ovom okruženju. Mi smo za vrću Allahu znači, posjetili određene džamate i evo došli smo kod vas, pa ako boda kasnije ćemo se vratiti našu Bosnu i Hercegon. Međutim, imali smo prijeliku da da diskutujemo i da, da govorimo, da smo putovali u tim našim putovanima. I, i zaista znači, nam je drago što su nas posjetili, što su nas vidjeli. Drago nam je što vidimo, da želite da ga pre precitirate šarijat. Allahe baraka wa ta'ala, isto tako da svidite Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa molim Allahe baraka wa da vas učusti na tom. Ja zaista nisam se nešto pripremao, jer nisu mi ne da se obratiti, ali eto, već kada je došlo tako, ja želim da vam danjemo odvijenje savete, a isto tako i pr. Serbija. Da kažem ovdje, ti savete dolaze sigurno iz knjige Uzvišenog Lata, Vara Kvetala, isto tako su uinteresovni sam međutim, možda dolaze iz neke naše iglišnjeg iskustva. Jer mi zaista živimo u drušenju, živimo u džamatu koji vi. A drago vam raču, znači i vrlo mi je drago što imate džemat. Isto tako znači, obavješnije smo određeno džematima da se okuprate, da pokušate da ofernite svoje džemat i da isto tako imate prostorije. I zaista to znači velika blagodat. A to je da živite u džematu je to je Allaho što sto užim. Zaista u džematu je beričit i her. I zato, znači, trudite se da živite u okviru džamata. I isto tako, sa druge strane, klonite se svako vid na razilaženje. Mi ćemo reći da zasigurno u vašem džamatima i u drugom džamatima i u našem džamatima bit će problema. Jer je to bilo kod Resula sallallahu alihi vesela u određenim vidima. Međutki, to ne treba da nas spriječava da živite i da li džematu, i da pokušate te stvari da otpunite. I isto tako znači razilaženju je svako zlo. I udalje vas se verit ćete tih ljudi i isto tako znaćemo da je to zlo veliko za džemate. Zato da ja vam vraćamo, Allah vas je počastio i da vam je džemat pa ga čuvajte. I nemojte da vas obezrabi vaši broj. Je yes, da broj možda ima svoju neku vrijednost? Međutim misloto tako jedan brat ili dva brata ili tri brata da sigurno da kod onaga imaju svoju cijenu i svoju vrijednost i ako vola isto tako će se povezati za sigurno djela. Samo je sada treba sve potrudite da radite iako vola doći u određenim situacijama kada će se sjetiti možda da kažjemo ovakvi cijela da je vas bilo malo Miđi ništa kad se povećate, bit će i veće odgovornosti. Isto tako će biti veća prava drugih ljudi kod vas. Ono isto što vam ja posavjetu od ragoma vraćam, da obažavate vaše šija koji se nalazi između vas. I zaista je to velika blagoda da imate čoveka daju između vas. I mi koji da kažemo tole pokušavamo nešto raditi u Bosni i Hecegovini vidimo razliku džemata u kojem ima daja i koji radi, isto tako vidimo ko sa kojim se problema susreću u džemati u kojem nema daja. I kako je spomenuo šeha Brahma, zaista će biti dobro u onom džematu. Inaći će isto tako beriče kada budu poštivali svoje učenjake. Da neka ne kažemo tu se poštiva ono što se nalazi u njemu. I ne trebamo da gledamo da vaš osmana brahmana ili hajludina iako znači šala imaju da kada ima neđuvirost, ređutim ređu treba da čovjek poštiva ono što on u sebi nosi. Odnosno ti ponose poštiva znanje koji se crkvi iz Kurana i Sunneta. I zato znači koriste se od onoga što posjedio znanje. Ja drago vam raču, kada se udali daje džemata, ne doala tek onda čovjek će možda uvijediti u čovjeku je bio hajludin. Isto tako kao što je ospojina Šijehag Rahman. imate priliku da pitate, da sjedite, e, da vam direktno odgovara dok neko možda drugi nema priliku to uopšte. I mene čekati danima i sedmicama kada mu se mogne odgovoriti. I isto tako znači nije isto kada dobijete odgovor napisani kada vam dođe na vašu elektronsku poštu i kada sjediš iz predručenjaka i kada možeš pitati. Zato da vam obraća iskoristite tu, tu blagodat. I isto tako poštivajte oni koji vas svodin. Jer vi dobro znate da je to poštivanje, da su vas glavoljeve. Sada možda poštivanje Allahe tabaraka veta Adam. I isto tako nema fajde ako se vi dogovorite nešto i nakon toga ne želite da to poštujete. Jer takav džemat nema svi. Već ako se na nešto dogovorili, onda znači da to čovjek treba da ispoštuje. I isto tako da zna da se u tom svom obhođenju obhođi sa Allahom, i isto tako da teži da on privrijedi nagradu. I u tome treba biti natjecanja po rada za džemal, a ne da se čovjek možda osvrće na pojedinca, na je i toga zašto da ja radim, zašto a on neće da radi, to ne bi čovjeku treba biti pras jer treba se čovjek natječen i da se ne osvrće na ljuge, ljude čak više, znači koliko uvidi, kodnjiha, rodiđen, manjkavoze i posavjetovati. I ako voda, onda će u tome znači eradu biti veličita, bit će hajera. Međutim, ako mi ne želimo da uvažamo našeg učenjaka koji su nas nas, ne želimo isto tako da sušamo onoga koga smo mi izabrali, nije niko niko drugi izabrao, da kakva je svrha džemata. I isto tako da vam raču, pokušajte da ugradite jedan veliki temelj Islama, to je šura, međusurno savjetova. I je to bila praksa Rasulasa, Allah, ve Vesem, koja je dolazila objava. Kako kao islamski učenjaci, s njim se je da se pošću, pa po uluči islamski ume, da se trebaju, da se trebaju savjetovati. Jer za sigurno da jedan čovjek, dva, tri, bir, da su pametniji, razumiji nego jedan čovjek. I isto tako znači šura upravo treba to da bude da bude međusobno savetovanje kako bi došli što do što moguće bolje rešenja. A ne da kažemo da šura možda bude dođoravanje i isto tako da se ja sa svojim vrijećima približim do određene osobe i da mi došli do nečega što smo već imali pri šuri. Kako je vrsta šure Ili svrha sure, ako ja imam određeni stavi, možda popušam određeni ljudi da predujem, zato je kao, pa hajde da se sjednimo, se savjetujemo. Nema toga, hajde. Treba, znači, da se savjetujete. Isto tako, znači, da određeni ljudi, to koji imaju znanje, ili imaju isto tako iskustvo u svome radu za džeman, da imaju, da kažemo, određenu jačinu njihovi riječi u šuri. I onda će Allah te vare, kada se čovjek pokorava, Njemu isto tako da se interesovalo za dao da ovo što je to istorija komoda da ima baričet. I da kažemo ima toliko mnogo đevanta koji su isto koji bi lako pošlo. I da kao možda je broj i va, kao važno možda bio ima niti među tih malo stvari da da Pa su ti gemati izrasli odne se prime koji su mogu uzeti isto tako za nasime kako da se nađe. Pa zato da ovo znači To što sam ja da da kažem i molim uzvišenog Allaha Tebara Kvetala da vas učuši da mu lakša, pa inša da vas drugi puta posjetimo, inša da bude bolje, bolje vaše stanje. Ja volim Allaha Tebara se od okoli smo, smo čuli, to bude dokaz za nas, a ne preti nas kada sjetimo uzvišenog Allaha Tebara Kvetala.